87. Він втік із постачання і попрямував далі, отримавши в нагороду за переляк другий ліхтарик. На 128-му поверсі він зупинився в квартирі, щоб спорожнити сечовий міхур, який, здавалося, наповнювався щоразу, коли він боявся. Він подумав про те, щоб трохи відпочити на голому матраці в квартирі, але підозрював, що ще не настала ніч. Це просто зникаючий адреналін змушував його відчувати сонливість. Повернувшись на сходову площадку, він обміркував свої варіанти. Він побачив майже все, що залишилося від бункера. Там були тільки він і привиди. У його голові було багато нотаток про те, де що знаходиться. Він виявив другу ферму, повну їжі, знайшов запаси води на 112-му поверсі, використував свою зброю, щоб виламати двері. Консервного ножа все ще не було, але він міг обійтися викруткою і молотком. Чим більше він досліджував, тим краще все виглядало, тож він продовжував у тому ж дусі. На десять рівнів нижче температура почала різко падати. Повітря стало прохолодним і вологим, і коли він видихав, воно перетворювалося на хмари. На рівні 136 був залишений аварійний пожежний шланг, витягнутий з маленької і ржавої шафи. Шланг лежав заплутаним на сходах, з насадки капала вода, і Соло чув, як краплі падають дзвінячі, наче маленькі дзвіночки десь далеко внизу. Він був майже наприкінці. Глибина. Він ніколи раніше не був у глибині. Він наповнив свою каністру водою з насадки. Зазвичай навіть невелика тріщина в цих клапанах випускала потужний потік води. Соло зміг відкрити цей клапан наповну, і навіть тоді йому довелося підняти заплотений шланг з майданчика і витягнути з нього півканістри води. Він зробив кілька ковтків води, зморшившись від гіркого смаку тканини шланга, а потім закрутив кришку на посудині. Вона висіла на його рюкзаку, який дзвенів від дрібниць, які він зібрав з того часу, як покинув дім напередодні. Разом із рушницею це було чимало для перенесення. Соло зазирнув через перила і побачив дно бункера внизу. Підлогу глибини. Слизьку і блискучу. Все, що він знав про механічний рівень, рівні під останнім поворотом сходів, це те, що звідти надходила енергія і повітря. Оскільки і те, і інше ще було, можливо, це означало, що там були люди. Соло обережно стиснув рушницю. Він не був упевнений, чи хоче він коли-небудь знову побачити людей. Він спустився ще на кілька прольотів, його черевики гучно стукали. Будь-хто, хто притулив вухо до перил, міг би почути його кроки. Від цієї думки його руки здригнулися. Соло уявив собі десять тисяч людей, що стоять у ряд біля перил, носками торкаючись маківки тих, хто стоїть перед ними, і всі слухають його, коли він спускається. Безперервна спіраль безтілесних голів, налаштованих на кожен його рух. «Не хай приведе, — прошепотів він. На всяк випадок він притиснувся до внутрішніх поручнів. Біля стовпа кроки були менш гучними. Він згадав, як кілька років тому на сходах не було місця, як важко було дихати, коли люди тіснилися навколо нього, і як його мати кричала, щоб він йшов без неї. Соло знову відчув себе 16-річним, тільки сльози зникали в бороді, не даючи йому їх витерти. Він знову був 16-річним. І завжди буде 16-річним. Його черевики плюхнули в холодну воду. Соло злякався і втратив рівновагу, він послизнувся, намагаючись втриматися і впав на одне коліно. Вода просочила його до паху, рушниця зісковнула з плеча, рюкзак промок. Лаючись, він підвівся на ноги. З дула рушниці капала вода, струмінь рідких куль. Його комбінезон був холодний і прилипав до шкіри там, де промок. Соло витер очі повні сліз і на мить замислився, чи вся ця вода біля його ніг не була результатом його багаторічних сліз. Дурня! сказав він. Це була дурна думка. Вода, ймовірно, витекла з усіх туалетів, які не працювали. А може це місце, куди вони зливали воду, і тепер механіків не було поруч, щоб її фільтрувати і перекачувати назад нагору? Він відступив на крок і спостерігав, як збурена поверхня повільно заспокоюється. Це була блискуча підлога, яку він бачив зверху. Дивлячись крізь її каламутну поверхню, кольорову плівку зверху з усіма існуючими кольорами, він побачив, що сходи спірально зникають з поля зору і занурюються в темні глибини води Бункер був. Затоплений. Соло спостерігав, де вода стикалася з перилами і чекав, чи підниметься рівень води. Якщо так, то це відбувалося набагато повільніше, ніж він міг помітити. Одна з дверей на рівні 137 рухалася вперед і назад під впливом хвиль, які він спричинив своїм плесканням. Вода була на 60 сантиметрів або більше вища рівня майданчика. Вона була такою ж високої всередині дверей. Він подумав, що весь бункер заповнюється водою. Щоб вода піднялася так високо, потрібні були роки. Чи буде це тривати вічно? Скільки часу пройде, перш ніж вода заповнить його будинок на 34-му рівні? Скільки часу пройде, перш ніж вона досягне верху? Думки про повільне потоплення викликали дивний звук з рота Соло. Звук схожий на сумне скиглення. Його одяг капав водою туди, звідки вона взялася. І тоді Соло знову почув скиглення. Воно зовсім не йшло від нього. Він присів і зазирнув у затоплений рівень, прислухаючись. Ось, звук чогось плачу. Він йшов з середини затоплених рівнів, і Соло зрозумів, що він не один.